Capitolul 54. Examenul pe care îl trecuse Filip înainte de a intra ca ucenic la expertul contabil, îi dădea posibilitatea să se înscrie la o școală medicală. Își alese spitalul Sfântul Luca pentru că acolo studiase tatălui și, înainte de sfârșitul trimestrului de vară, se dusese la Londra pentru o zi ca să vorbească cu secretarul. Obținut de la acesta o listă de camere disponibile, și-și închirie o locuință într-un imobil sărăcăcios, care prezenta avantajul de a se afla doar la câteva minute de spital. O să trebuie să te aranjezi în privința disecției, îi spuse secretarul. Cred că cel mai bine ar fi să încep să diseci un picior. Așa fac mai toți studenții. Probabil li se pare că e mai ușor. Filip află că primul său curs este de anatomie, la ora 11 așa că pe la zece jumătate o șchiopătând strada și cu oarecare teamă se îndreptă spre școala medicală. Chiar la intrare văzu o mulțime de anunțuri, liste de prelegeri, programul meciurilor de fotbal și așa mai departe. Le privi cu un aer degajat, încercând să pară în cât mai mare măsură un om care se simte la largul lui. Intrară din ce în ce mai mulți tineri și chiar adolescenți, căutându-și scrisorile printre teancurile de pestelaș, flecărind între ei și coborând la subsol, unde era sala de lectură a studenților. Filip văzu vreo câțiva cu o înfățișare timidă și dezorientată, învârtindu-se fără țintă pe acolo și presupuse că și ei, ca și dânsul, erau veniți. După ce parcurse toate anunțurile, văzu o ușă de sticlă care dădea într-o sală ce părea să fie un muzeu și, întrucât mai avea 20 de minute disponibile, intră înăuntru. Era o colecție de specimene patologice. Curând se apropie de el un băiat de vreo 18 ani. Spunem, ești anul întâi? Da, răspunse Filip. N-ai idee unde e sala de curs? E aproape 11. Da, cred că n-ar fi rău să încercăm să o găsim. Ieșind din muzeu, dădură într-un coridor lung și întunecos, cu păreții vopsiți în două nuanțe de roșu, și numeroși tineri care îl străbăteau păreau să le indice drumul. ră la o ușă pe care scria Amfiteatrul de anatomie Filip descoperi că e deja plin. Băncile erau așezate în trepte și tocmai când intra Filip, veni un ușier și puse un pahar cu apă pe masa din centrul amfiteatrului, după care aduse un pelvis și oasele din dreapta și din stânga bazinului. Mai intrară câțiva tineri și se așezară, așa că pe la 11 nu mai rămăsese aproape niciun loc liber. Erau cam 60 de studenți cu totul. Majoritatea erau mult mai tineri decât Filip, băieți imberbi de 18 ani, dar câțiva erau mai în vârstă decât el. Observă un bărbat înalt cu o mustață de un roșu aprins, care ar fi putut să aibă și 30 de ani. Un alt individ, cu părul negru, avea cam vreo 2 ani mai puțin, dar era și un bărbat cu ochelari și cu barbă căruntă. Intră și profesorul, domnul Cameron, un bărbat frumos cu părul alb și cu trăsăturile regulate. Strigă catalogul și apoi ținuă o mică cuvântare. Vorbea cu glas plăcut, cu cuvinte alese, făcând impresia că simte o plăcere deosebită să le aranjeze cât mai frumos. Le sugeră să-și procure vreo două cărți și sfătui să-și cumpere un schelet. Vorbea de anatomie cu mult entuziasm. Era esențială pentru studiul chirurgiei și cunoașterea ei te făcea să apreciezi mai bine arta. Filip Ciuli Urechile Ulterior află că domnul Cameron le ținea prelegeri și studenților de la Academia Regală de Arte. Stătuse mulți ani în Japonia, având un post la Universitatea din Tokyo și se mândrea cu capacitatea lui de apreciere a frumosului. Va trebui să învățați multe lucruri plicticoase, încheie dânsul cu un zâmbet indulgent pe care le veți uita în clipa în care veți trece examenul de absolvire. Dar în ce privește anatomia, e mai bine să fi învățat și să fi uitat, decât să nu fie învățat deloc. Lode pe masă pelvisul și începu să-l descrie. Vorbea bine și clar. La sfârșitul prelegerii, băiatul care îi adresase cuvântul lui Filip în sala muzeului și care se așezase lângă el în amfiteatru, îi propuse să meargă în sala de disecție. O pornire înapoi pe coridor și un ușier îi îndreptă către sala dorită. De îndată ce intrară, Filip înțelese de unde provenea mirosul înțepător pe care îl remarcase pe coridor. Își aprinse pipa, ușierul chicotii. O să vă deprindeți curând cu duhoarea. Eu nici nu mai bag în seamă." Îl întrebă pe Filip cum îl cheamă și căută numele pe lista afișată. Dumneata ai de disecat un picior, numărul patru." Filip văzu că numele lui este legat printr-o acoladă de un alt nume. Dar asta ce înseamnă?" întrebă el. În momentul de față n-avem la dispoziție decât foarte puține cadavre. A trebuit să repartizăm câte doi studenți la fiecare piesă." Sala de disecție era un căpere vastă, vopsită la fel cu coridoarele. Partea de sus trandafirie, iar partea de jos un fel de teracota de o nuanță mai închisă. Plăcii de fier cu șanțuri erau dispuse la intervale regulate de-a lungul pereților, formând un unghi drept cu aceștia. Pe fiecare dintre ele se afla câte un cadavru. Majoritatea erau trupuri de bărbați care căpătaseră o culoare întunecată din pricina substanței folosite pentru conservare și epiderma lor semăna cu piele argăsită. Erau un grozitor de emaciate. Ușierul îl conduse pe Filip către una din aceste mese, lângă care se afla deja un tânăr chere te cheamă?" întrebă acesta. Da." Ei, atunci împărțim între noi piciorul ăsta." că e un cadavru de bărbat, nu?" De ce?" întrebă Filip. În general, studenții preferă trupurile bărbătești," zise ușierul. Cele femeiești ar putea să aibă prea multă grăsime." Filip se uită la cadavru. Brațele și picioarele erau atât de subțiri, încât aproape nu aveau nicio formă, iar coastele îi ieșeau atât de tare încât pielea era întinsă pe ele." Era un bărbat de vreo 45 și cinci de ani, cu barba căruntă și cu câteva fire de pări incolo color pe Avea ochii închiși și căzuse falca de jos. Lui Filip aproape nu-i venea să creadă că și acesta fusese cândva un om. Și totuși, șirul acesta de cadavră expuse avea în el ceva teribil și înfiorător. Mă gândeam să încep la ora două," zise tânărul care făcea disecție împreună cu Filip. Bine, mă întorc și eu până atunci." Cu o zi înainte cumpărase trusa de instrumente necesară și acum îi se dădu un dulăpior. Se uită la băiatul care îl însoțise până în sala de disecție și văzu că e alb la față. Îți face rău?" îl întrebă Filip. Până acum nu mai văzusem niciodată un mort." Merseră pe coridor până ajunsere la poarta școlii. Filip își aminti de Fanny Price. Acela fusese primului contact cu moartea și își aminti cât de tare îl impresionase. Între vii și morți era o distanță de nemăsurat. Păreau să aparțină unor specii diferite. Era ciudat să te gândești că doar cu puțină vreme mai înainte vorbiseră, se mișcaseră, mâncaseră și râseseră. Morții aveau ceva oribil în ei și nu ți era greu să ți închipui exercitând o influență malefică asupra celor vii. „Nu vrei să mergem să mâncăm ceva?” îl întrebă pe Filip noul său prieten. Coborirea la subsol, unde se instalase un restaurant într-o cameră întunecoasă și acolo studenții găseau cam același meniu pe care l-ar fi putut obține la o plăcintărie. În timp ce mâncau, Filip luă un pișcot cu unt și o ceașcă de cacao, află că tovarășul său se numește Dansford. Era un băiat cu culori plăcute în obraj, cu ochi albaștri agreabili, cu părul negru cărlionțat, cu oasele mari, cu vorba și gesturile trăgănate. Venise de curând de la Clifton. Suburbia orașului Bristol. Te înscrii la examenul combinat? Îl întrebă Filip. Da, vreau să-mi iau diploma cât mai curând. Și eu mă înscriu, dar după aceea am să merg la Colegiul de Chirurgie. În asta vreau să mă specializez. Majoritatea studenților se înscriau la cursul Consiliului Unificat al Colegiului Chirurgilor și Medicilor. Dar cei mai ambițioși sau mai harnici dintre ei adăugau la aceasta studiile mai îndelungate care duceau către obținerea unui titlu de la Universitatea din Londra. Când Filip ajunse la Sfântul Luca, tocmai se schimbase regulamentul și cursurile durau cinci ani în loc de patru, cum fuseseră pentru cei înscriși înainte de toamna anului 1892. Dansford își alcătuise un plan foarte bine echipzuit și spuse lui Filip cum se desfășoară de obicei lucrurile. Primul examen combinat consta din biologie, anatomie și chimie. Dar îl puteai da pe bucăți și majoritatea studenților treceau examenul parțial de biologie la trei luni după intrarea în școală. Biologia fusese adăugată de curând materiilor în privința cărora studentul era obligat să se informeze dar nu îi se cereau decât cunoștințe foarte reduse. Filip întârzie câteva minute la întoarcerea în sala de disecție pentru că uitase să-și cumpere mânecuțele pe care le purtau studenții ca să-și protejeze cămășile și găsi pe câțiva dintre colegi lucrând deja. Partenerul său începuse la ora fixată și se ocupa cu disecția inervației cutanate. Doi studenți se apucaseră să taie celălalt picior, iar alții se ocupau de brațele cadavrului. Nu te superi am și început. Nu-i nimic, dă înainte," zise Filip. Locartea o deschise la o diagramă a piesei disecate și se uită la ce trebuiau ei să găsească. Dar văd că te pricep strașnic," zise Filip. A, am mai făcut multă disecție, pe animale. Știi, pentru anul preparator." Deasupra mesei de disecție, studenții angajaseră o conversație animată în parte cu privire la munca lor, în parte în legătură cu campionatul de fotbal, cu prosectorii și cu prelegerile. Philip își dădu seama că e mult mai bătrân decât ceilalți care erau încă niște boboci, dar vârsta este mai degrabă o chestie de cunoștințe decât de ani. Și Newson, tânărul harnic cu care împărțea piesa de disecție, se simțea absolut la largul lui în această materie. Poate că, de fapt, îi părea chiar bine dacă putea face pe grozavul și îi explică pe larg lui Filip despre ce e vorba în ceea ce lucra. În ciuda comorilor sale ascunse de înțelepciune, Filip asculta cu un aer foarte supus. Apoi luă în mână bisturiul și pensa și începu să lucreze sub privirile celuilalt. E strașnic să ai un cadavru atât de slab," zise Newson, ștergându-se pe mâini. Probabil că boșorogul nu mâncase nimic de o lună de zile." Mă întreb de ce-o fi murit?" murmură Filip. A, dracu știe, cum mor toți bătrânii, mai ales de foame bănuiesc." Stai, stai, ai grijă să nu tai artera aia." E foarte ușor să spui nu tăia artera aia," comentă unul dintre băieții care lucrau la celălalt picior. Numai că dobitocul ăsta bătrân are artera prost-plasată." Arterele sunt totdeauna prost-plasate," zise Newson. Mai niciodată nu găsești ceea ce e considerat normal." Probabil, tocmai de-aia și zice normal. Nu mai spune lucruri dintr astea," zise Filip, că altfel o să mă tai și eu." Dacă te tai cumva," e răspunse Newton, debordând de informații utile, spală-te imediat cu antiseptic." Asta e singurul lucru în privința căruia trebuie să ai multă grijă." Anul trecut era un tip pe aici care, dintr-o simplă înțepătură pe care a neglijat-o, a făcut septicemie. Și i-a trecut?" Aș, de unde? Peste o săptămână a murit. M-am dus și l-am văzut și eu în sala de autopsie." Cam pe la ora ceaiului, pe Filip îl durea spatele și, cum încase foarte puțin la dejun, abia aștepta să pună ceva în gură. Mâinile lui căpătaseră mirosul acela specific pe care îl remarcase prima dată pe coridor în dimineața respectivă. Îi se păru că și brioșile de la cei au același gust. Ei, o să te deprinzi și cu asta," îi zise Newson. Când nu o să mai simți duhoarea asta bună și obișnuită a sălii de disecție, o să ți se pară că ești tare singur. N-am de gând să o lasă-mi strice pofta de mâncare, zise Filip, punând în gura o bucată de chec după ce terminase brioșile.